Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Benvinguts al tercer programa de la temporada de Cultura 77. Aquest programa estarà dividit en quatre blocs. Començarem amb literatura, després xerarem de sèries, després passarem a la secció de cinema i, per acabar, com ja és habitual en el nostre programa, xerarem del bambol de la setmana. Bé, estic amb els meus col·leballs habituals, l'Antoni i el Marc, i a més tenim un convidat especial avui que és Sant Mateu. Hola a tots. Hola, bon dia. Bones. Hola, què tal? I d'hora ja, sense més pràmbuls, passarem a la secció de literatura. Mm. Començarem aquesta sessió de literatura xerrant de la Fira del Llibre Anarquista. S'ha de dir que els passats dies 10, 11 i 12 d'octubre es va celebrar a Palma la segona edició de la Fira Anarquista del Llibre, que va ser organitzada per la Coordinadora Llibertària de Mallorca i bé que va tenir lloc al Parc de Ses Vales, que està situat de vora l'edifici de Fesa. Durant la Fira es van presentar eh, diversos llibres, com per exemple la Comuna de, Pari de París, ¿Por qué no os dejan la calle?, en, en defensa de Afrodita, ¿Dónde está mi tribu?, ¿Paremos los vuelos? I bé, a més a més, també es va presentar el quadren didàctic No robaràs i la revista Clau de Volta. Bé, a part de la presentació d'aquests llibres i revistes, els assistents pogueren gaudir de dinars i sopars vegans, de representacions teatrals, de recitals de poesia i música en directe. Bé, eh, qui vulgui rebre més informació de tot el que va donar de si sí aquesta fira anarquista del llibre eh, pot, bé, pot escoltar el programa que van fer els nostres companys de 1984 on té una informació molt completa de tot el que va, el que va donar de si sí aquesta fira. Espero que, que els escolteu i que, i que, bé, que disfruteu d'aquesta informació que donen. I bé, ara m'agradaria... Anunciar que el nostre company en Marcus, que com ho heu pogut veure no està aquí en nosaltres ara mateix. Abans d'anar-se'n ens va deixar um, un darrer regal a tots, una darrera sorpresa on, bé, on també van col·laborar amb Marc i Antoni. Passm a escoltar el que ens va deixar. tres pos de plata d'assentament.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 Radioactivitat va ser la ràdio lliure més important i que més va durar de la història de Mallorca estiguem actiu durant dos períodes del 1984 al 1989 i del 1995 al 2000 amb dos períodes marcats per la irregularitat i obstacles de tota mena Radioactivitat començava a emetre a les 9 del vespre del dia 5 de novembre de 1984 des del Club de Joves Singlavert, a prop de la plaça de Torres de Palma. En aquell moment també va sorgir una altra ràdio lliure anomenada Ciutat Ràdio i a la part forana sorgien tot tipus de ràdios locals que es convertirien en ràdios municipals. Totes aquestes iniciatives radiofòniques no estaven contemplades en el marc jurídic espanyol i provocaren fortes polèmiques amb les emissores comercials i l'obertura d'expedients per part de l'administració, que arriba a tancar més d'una vegada les dues ràdios lliures de ciutat. De les emissores dels pobles destaca el cas de Titoeta Ràdio, ja que va ser l'única de la part forana que compartia la filosofia de les ràdios lliures. També a finals del 1984 va aparèixer Ràdio Mediterrània, i tot i que aquesta no era una ràdio lliure, contribuir al boom radiofònic. La tardor de 1984 va suposar l'eclosió de les ràdios lliures a Mallorca. Avui retem homenatge a aquesta ràdio lliure, pionera a Mallorca i antecessora de la nostra a través del llibre Crònica Sentimental de Radioactivitat, escrita per Jordi López que va ser un dels pocs que en varen formar part de principi i final. Tracte d'un llibre de 41 pàgines dividides en 5 capítols que narren cronològicament la història de radioactivitat a través del que va viure el seu autor. Va ser editat per una humil editorial mallorquina anomenada Edicions al Moixet de Magoc i forma part d'una col·lecció titulada Plegatès del Raval. Aquest llibre inclou un recull de falques en CD, que és del que estem escoltant ara, on podem trobar cançons dedicades a aquesta ràdio de grups com la Gran Orquestra Republicana, Cerebros Exprimidos, Escarabajos, Massa Sonora, Guadanya i d'altres grups que ens transmeten la música que en aquell moment sonava a Gomila i als transistors dels oients de radioactivitat. Si voleu saber la història de Radioactivitat i, per tant, de les Ràdio Lliures de Mallorca, aquest és l'únic document escrit que recull en detall la seva trajectòria. Més que recomanat. Aprofitant per agrair a la llibreria Ideari que ens hagin regalat a Ràdio 77, és a dir, com a col·lectiu, aquest llibre, Crònica Sentimental de Radioactivitat. Los seres que bajarían si los niños jo vos parlaré de la crònica de, de l'assassinament de Reyes trilogia escrita per Padre Rodfuss ja canviant de terços totalment uh, aquesta història ens narra uh, la vida d'un hosteler sobre les seves llegendes de quan era jove i la seva vida una mica perquè se compten moltes llegendes sobre ell i ell les, les vol verificar explicant-les, no? Uh, uh, ell és un mag, tot i que no es no especifica com a màgia. Uh, La història està dividida entre dos temps: és passat i es present. El present és protagonista explica seva que, aquesta seva història a un cronista. Els llibres uh, que actualment estan publicats són els dos primers, les dues primeres parts, és a dir, el nombre del viento, que va serret a l'abril del 2007, el temor d'un nombre sàbio, Uh, el març del 2011 i encara queda una, per, per, per publicar la tercera, la tercera part que de moment es coneix com Les Puertes de, de Piedra aquest títol encara no està no està del tot no se sap si serà aquest però bé, cada llibre uh, és, és un dia i, i és a dir el primer conta des, des, uh, des dia fins a sa nit uh, tot el que, que conta és uh, el que ell explica aquell dia no? després el segon llibre el següent dia que, que, que xerra el cronista no? i això va, supos que el tercer llibre serà la mateixa la tercera part explica les seves històries de moment jo estic, estic llegint aquest segon, m'està encantant eh, més diria més que el primer perquè és molt més, és molt més, molt, molt, molt més àgil i passen molt, molt, molt moltes més coses que, que no és primer Uh, també vull remarcar que tot aquell amant de la gènere de fantasia que el convita a llegir aquesta, aquesta trilogia, ja que Patrick Rodfuss ha estat comparat amb Tolkien i amb George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, no per haver copiat les uh, històries, que de fet no té res a veure, si sí, d'algun lloc s'hauria d'aparèixer s'aparèixer Harry Potter però tampoc no, no té aquell sentit de, de Harry Potter perquè l'únic és que hi ha una escola de màgia que és la universitat i eh, que hi ha sa màgia però no, no és el mateix és una cosa més més repensat no? es, es consti més clàssic sa màgia amb sa física no, és una cosa bastant bastant bastant ben pensada Bé, això que, que, de, que que bé, no, no, no per haver copiat les històries d'aquests dos grans autors sinó per ser formant que narra i explica -se, aquestes dues històries Bé, podríem comentar un poquet no? en Marc també tu l'has llegit per el que has sentit eh, bueno, Bé, no, mentida, no l'has llegit però, no ha no, el que passa que més o menys s'habitava un pot de canava, és a dir, així per damunt, sense conèixer realment l'argument, perquè diverses persones me l'han recomanat, m'han dit que és un llibre molt, molt bo, molt, molt recomanable, i m'han fet un pot també ser comparació amb Tolkien. Diuen que és una espècie de... El senyor dels anells un poc més màgic, per així dir, no tan mitjaval de batalla, dir, sinó que, que és element màgic, diguem, és més present. Però sí, realment, bueno, més o menys, també... Eh el que m'ha venut de comentar és un poc això no? o sigui, bueno, també eh, un poc al principi m'havien fet bastant clara la distinció diguem, entre el que serien els mags i el que serien tots els altres no que bueno, crec que és aquell llibre que en els llibres s'ha planteja com si els mags fossin eh, com una espècie de classe social superior no? amb molt més prestigi més tal, molt més molt en teoria és la màgia eh, en teoria no en teoria és la eh, gent que va a la universitat allà on hi ha, aprenent Uh, fer màgia, en teoria se veu malament i van, la gent que té dos bes que sí que se pot, pot permetre, per poden anar allà però se malament perquè diuen ui, aquests fan màgia negra mm. això és típic també sa, sí, qualsevol clar. fantasia èpica, que, clar, si existissin max, realment els altres estaríem sempre pensant que, clar no te pots fiar perquè te poden influir d'alguna manera, te poden fer coses que tu no saps com a manipular Sí, perquè ha, de fet hi ha el que, que, que els hi diuen els vínculos no? que, és, eh, que és que diuen com un no sé com dir-ho dir, diuen, diuen una frase i te poden fer mal a tu per això té a veure en sa física no? és dir, perquè ha per mig sa sang el foc, saps? Poden fer un poc d'aquest tipus de, de màgia no, no és una màgia tan mística de dir, no. mira, el màgia ja està, sinó que hi ha una certa explicació darrere, no? Sí, sí, sí. molt bé bé, doncs deixem aquí la nostra secció de literatura Estàs escoltant Ràdio 77. Bé, en aquesta secció de sèries xorlarem sobre Badge Motels. Badge Motel és una sèrie que ha estat creada per Anthony Cipriano i Tucker Gates i que bé, que es va estrenar el 2013. Ja ha dues temporades Té una altra tercera ja confirmada gràcies a les bones crítiques i a la bona audiència que té. Bé, com el nom ja ja deixa bastant clar, una sèrie que està inspirada en la pel·lícula de Psicòsis, de 60, i que es fica molt en la psicologia del de Norman Bates i en la relació amb la seva mare en la Norma. Bé, jo principalment eh, destaca aquesta sèrie sobretot per la construcció dels personatges i per la evolució psicològica que ens mostra principalment de, de dos protagonistes que són la Norma i el Norman Bates crec que s'ha captat molt bé els, els successos diguem que, que duen en en Norma, a convertir-se en el que finalment es veu a la pel·lícula de psicòsis també crec que és molt recomanable dir que val la pena veure aquesta pel·lícula abans de començar a veure la sèrie ja que qui no hagi vist psicosis, eh, no acabarà d'entendre moltes de les situacions que s'adonen a a sèrie. I bé, també volia destacar uh, els eh, dos actors protagonistes, la seva interpretació i el gran, el gran treball de càsting que, que hi ha hagut ja que en Freddy Hickmore, que el sector que fa de, de Norman és realment molt semblant al sector que feia de Norman Bates a la pel·lícula, Crec que ha hagut una feina de càsting uh, bastant important. I bé, una de les coses que ja, com per, com per treure que crítica, que tal vegada s'ha criticat la sèrie és el seu anacronisme, ja que en teoria clar, està inspirada en els anys 50, 40, o i sigui, d'abans que els succesos de la pel·lícula i no estan veient coses com a internet, telèfons mòbils, que ara ja que, bé, ja no ho veig tampoc molt criticable, ja crec que, que és un acostament cap al públic juvenil actual, que tal vegada no entendria un, una sèrie sense aquests dispositius, però sí que és que per qui volgués una sèrie molt fidel a la pel·lícula pues pot xocar i pot arribar a molestar. Bé, Toni, sé que també l'ha vist, no sé si vol fer més aportacions. Sí, el que deia és de... que pot arribar a molestar a mi, principalment, me molesta i molt. <laughs> molt. Perquè no... És, un, és una relació que hauria de ser molt més pròxima a la pel·lícula que no això de comercialitat no... ja, però bé, ja ho veig com una concessió necessària cap al públic ja que el final el eh, objectiu de tota sèrie eh, ha de ser fer audiència jo crec que una sèrie que, que no s'aprovi en el seu públic objectiu està abocada en el fracàs en el final el públic objectiu d'aquesta sèrie més enllà d'això, de, de, de mans i fans de la pel·lícula original és sobretot un públic juvenil jo no ho així, hi ha, molt, hi ha moltes sèries que, que estan basades en els anys 40-30 i no tenen, no tenen, és a dir, no, no hi ha la incorporació aquesta de, de la modernitat, no? Si no ets la gràcia aquesta de veure com, com vivien en aquell, en aquell temps, no? I de fet, hauria de ser, així, aquesta sèrie hauria de ser igual, perquè hi ha moltes escenes que se telefonen uns als altres i dius col·lega... Sí, oh, una... sí, sí. no, o sigui, jo ho dic, jo veig com un anacronisme que personalment no, no me molesta crec que està justificat sobretot per això per les lògiques diguem, de, de mercat o per audiència que, que pot tenir la sèrie pot ser sí, m'agrada la sèrie però és un punt bastant negatiu i bé, una altra cosa que jo també ja que aquí no estem d'acord que voldria destacar la sèrie no sé si, si amb això estaràs d'acord és que és una sèrie que a part de tenir una trama principal molt potent que és totes les coses que li van acompanyant tant en Norman per arribar al seu estat mental que acabem a psicosis, cosa que crec que està molt ben treballada crec que és una sèrie que no descull de gens els secundaris i que els personatges secundaris realment són molt rellevants tant el xerif Romero com en Dylan, el germà d'en Norman mm -hmm. que no sé que se fa d'ell però clar, psicòsis no se'l mencione vol dir que molt bé no deu acabar i bé, també l'amiga de Naeem, l'amiga de, de Norman, crec que tot juguen un paper bastant important i que tenen trames bastant interessants. Sí, jo crec que és un punt molt fort d'aquesta sèrie, aquest, mm. dir, veus aquests personatges secundaris que tenen molta força i tenen molta rellevància a la història de, de, dels personatges no? sí. de Norman abans xerraven de punt febles per jo sí, sí. <laughs> i això és un dels punts bastant forts no? d'aquesta intriga que te pot uh, enganxar de, de sa sèrie aquesta. i una altre que ve que m'ha enganxat també jo en un primer moment de la sèrie sobretot això ho notarà molt quan dèiem que hi hagi vist la pel·lícula de psicòsis que no l'hagi vist no ho sabrà apreciar però s'ha posat en escena tan magistral que té i et semblant en sa pel·lícula realment brutal te fica molt en ambient en casa i el que és el mm. motel està en tal qual retratat o sigui, no, això, això ja ha de un poc imperdonable <laughs> sí, sí, és que en l'interior de sa casa el sí, no, que no, se vol de sa es pel·lícula es qual, sí, i el que sí, no és quan sí, tu pots imaginar sí, o sigui, sí, és sí, com imaginar sí, sí, sí. aquella casa sí. o sigui, és que es, està, i el es, poble l'ambient d'aquest poble per, per, per això te deia el dels mòbils que està tan ben representat tot cos. Sí, el, el, mòbils molesten. En benjoric no, que estic d'acord, no no tenen... que m'este' que és mòbils i has fet de caig ordre d'internet, rompo un rompo un poc d'atenció. Sí, això, perquè eh? m'esqueixes aquesta eh? història, estàs t'engans ja no? tens aquesta mm thriller boridó. Es que es, es, es de que cop, tabés aquesta xena de WhatsApp i no. dius, és mm, es que una sèrie, The es Hangover, que es es es... per dir, ostres. És una sèrie que en cuanta rítmes pro thriller, és i sí, perquè sí. es que la família, la famili dates és brutal, no acabes de sortir d'un lliós i estàs un tan està de sí. i després ve de un altre. I això és lo que lo que més que és una sèrie molt rics que sempre sentit que té un ritme que no deixa descansar en cap moment. Mm. És com si cosis. A partir de ve de Casper McGGuff fin de que de l escena de sedutxa no és de descansar. i aquesta sèrie és igual. des des principi que arriben en el motel no deixa descansar cap moment. Tot el dia ésatenció que va pulant que va pulant i que no saps per on sortirà. crec que també han sabut que està molt bé el ritme del que va a la pel·lícula i no han sagut dur molt bé aquest sèrie. I bé ja perdonar per finalitzar aquesta secció de sèries, Vull que, bé, jo m'assemblaven molt originals i de, de fer una sèrie inspirada en les pel·lícules Psicòsis, però, bé, avui, navegant-te un poc per internet, he descobert que, que no ho és tant, ja que eh, l'any 87, en Richard Rottenstein ja va crear una sèrie que se deia El motel de Norman, que mm. esteia just inspirada en el mateix. Ja, ja no he vist aquesta sèrie, tampoc, així que no la puc ni jutjar ni comparar amb ells motel. Mm -hmm. però vull dir que és una cosa que m'ha romput un pot de pensar que és la primera sèrie inspirada també, en les no. pel·lícules i no coses, i idea, això jo, i resulta que, que hi havia ha hagut un avanç. és una que m'ha sorprès i que sí. com a conclusió volia comentar i bé, ara ja passarem a la secció de cinema En aquesta secció de cinema començarà a donar empà a en Mateu, que va tenir la sort de poder estar un dia al Festival de Sitges i ens donarà una ressenya de, del que ha estat de, va ser aquest dia en el mm. festival. Bé, a part del dia que vaig estar, jo com he seguit molt eh, tot, aquest, tot aquest any de 2014 de Sitges, doncs també comentaré un poc les conclusions eh, finals de tot el que ha estat, ¿vale? perquè a part del dia aquest... He vist uh, altres pel·lícules i també comentaré un poc tot això, uh, Espalmarés de final i, to, i, i tot això. Perfecte, i de tot vale? teu. Doncs volia destacar que aquest any, per lo que s'ha dit uh, els mitjans uh, profe uh, professional i tot això, que ha estat un dels millors anys d'aquest segle, principalment perquè hi ha hagut molt, molta varietat de pel·lícules encara que no hi ha hagut cap que diguen que ha estat una, una d'aquestes que... D'aquestes que marquen, no? Exacte, no, no ha tingut cap d'aquestes, però l'altra, de totes les que hi ha, que n'hi ha hagut eh, cent de pel·lícules, doncs que eh, ha estat bastant eh, equilibrat i ha estat un bastant bon any. Jo, des dia que vaig estar, que va ser el dissabte, el darrer dissabte, eh, dia 11, doncs vaig anar principalment per una marató que de dues pel·lícules, dues pel·lícules que han fet eh, alhora eh, i d'estrena també dos dues de 2014, de Kenshin, que és una adaptació eh, a imatge real d'un manga eh, de l'any eh, 96-97 i que, al contrari del que sol passar en les adaptacions d'aquest tipus, que solen ser bastant fluixes fins a la primera pel·lícula d'aquestes, tot el que havia vist era, era purament merda, poden dir, I, i aquesta va ser una sorpresa perquè captava molt bé l'espirit eh, del manga i feia, una, feia bastantes aportacions en la que s'ha posava en escenes, a direcció i tot això. Per això vaig dir, bé, com que havia un parell d'amics que anaven, me va fer un pot d'enveu i vaig dir, vaig principalment per veure aquestes dues pel·lícules. I la veritat és que va ser una passada poder veure aquestes pel·lícules a una pantalla gran com, com toca, perquè les pel·lícules són com s'han de en el, en el cine. Sen dubte. I va ser una experiència èpica, eh, molt millor que la primera, des del meu punt de vista, perquè ja la primera tenia aquest que... basant-se una història de de Serameiji japonesa del 1879 per això a tot que està massa net l'imatge era molt pulcre aquesta no, aquesta ja li han donat un to més més brut a l'imatge i la és que li senta molt bé uh, la recomano molt no fa falta haver vist res, ni es, ni es manga ni s'anime perquè què agradi és pura èpica samurai amb tios que peguen palazo de palazos que te tiren 20 metres cap on darrere i això, o sigui, no són samurais normalets, eh? no, no, sinó que peguen un... hosties bones i hipervitaminats. Exacte, sí, <ríe> un poc. <ríe> pois que està mitrogat, drogat no? I hi ha un muntè de, de friquis que dius, aquest tíos uh, se peu cos samurai ni de conya sí. estan perquè van entoper, en són en robes així super estrafalaris. Però bé, és molt divertit, no, cap pel... no són cap peliculons, però són ci... pura cinema d'entreteniment. Uh, a part d'això vaig poder veure també Task la darrera pel·lícula de Kevin Smith, una bizarrada total. Per fer no comptar molt, però dic que les comparacions que es fan en Human Centipede, aquesta pel·lícula d'un mad doctor que agafa tres persones i les junta per fer un cien pies humano, estan bastant ben fundades, eh? perquè... No sé, és una història molt estranya que va sorgir d'un podcast de Kevin Smith, d'una història de... que van llegir en els mateix podcast d'un tio, un anunci d'un tio que cercava un company d'habitació de... de... no, per compartir i que només no li cobra res sempre i quan una vegada a la setmana se disfrecés de morsa. Ostres, Vale. Vale. Va sortir d'aquesta idea però dient que vale, el... ja no és disfressar-se sinó és transformar se persona en morsa. Una bizarrada estranya i amb un humor que em pareix normal que ja hi, hi ha molta gent que no li agradi mm -hmm. perquè veritat, posar una situació d'aquest calibre tan, tan estranya mm -hmm. amb un sentit de l'humor que és entre absurd, estúpid i també un poc ingeniós sí, la veritat és que és, és difícil per acabar meu dia uh, maratònia a Sitges vaig anar a una marató sorpresa de la nit, de les dues de la nit fins les buides de matí vale. va estar bastant bé realment no, perquè les pel·lícules van ser bastant dolentes primer van posar Tokyo Tribe la darrera pel·lícula de Sion Sono una pel·lícula de mafiosos és, és un musical rap de mafiosos que no té gens de gràcia és estúpida no i que dius té gràcia en el principi dius mola perquè comença molt de uh, planos sequents i tot això que està realització és un 10 però tot el més és una merda en els 10 minut dius que torni ja de repetir aquests japonesos perquè és un conyazo joder després jo m'ho vaig alegrar molt perquè vam passar de Raid 2 pel·lícula que ja havia vist però que era un dels meus somnis recents veure una pantalla gran vaig poder veure i per ser l'hora que era i que ja havia vist la pel·lícula doncs que no quedar-se dormit va ser un, tot un logro no? uh, Bé, The Raid 2 és una meravella de pel·lis de xinos que se peguen hòsties Però jo és el millor que s'ha fet en aquest gènere uh, sobretot perquè el director és un crack i fa unes coses que, que te preguntes com putes se poden fer uh, moure la càmera d'aquesta manera amb espais superreduïts una escena, de típica escena de persecució, a sa que es comencen a passar, sa càmera d'un cotxe a un altre, ah, a passar, va. no sé una, fa unes virgueries, fa de treball de càmera, fa tot he, un he art he vist d'aquest director i es veu que és brutal a part no, de no. que per, normalment pareix que no s'apeguen però aquesta pel·lícula pareix que s'apeguen de veritat i tot el que fan és brutal, mm. no sé els tios protagonistes se diu Ikuo no sé què, és un um, indonès que, la veritat, és que és un crac, la sart marcial, sí, és una passàbura, només lluitar. Unes escenes de lluita brutals i, per jo, unes no les pel·lícules de sang, aquesta, darrere, la darrera va ser una molt més fluixeta, quasi, jo no sé si va ser per el somni que tenia o això, com me va aparèixer insultant la pel·lícula, de l'estúpida que me va aparèixer, l'Erospray, una pel·lícula que li poden perdonar perquè és un... la primera pel·lícula de director i dir bueno, has intentar fer una pel·lícula tipo Carpenter, no ho has aconseguit vale, però ha un poc més a darrere a la pròxima vegada per si ara un poc va sobre la muerte un poc uh, i, i com un grup de persones dolentes s'ajunten per ser jutjades per la mort vale? sí. i bé, a part d'això uh, dic que uh, altres pel·lícules que s'han passat i que he pogut veure Uh, han estat Under the Skin aquesta pel·lícula de Scarlett Johansson que és una vale, extraterrestre sí. i que ha estat la primera vegada que s'ha vist a Espanya aquí, o I sigui aquesta, aquesta jo, jo me pareix una meravella encara que és una pel·lícula molt críptica que la veritat que inclús per jo que sóc una persona que m'agrada molt les pel·lícules així tancades, que no, te, que no te compten gaire diria que se podria agrair que tingués un fil conductor un poc més clar però que igualment me pareix una meravella sobretot l'apartat sono. té una banda sonora increïble Cold in July aquesta uh, s'estrena d'aquí un mes, cosa així aquí a Espanya en uh, el nom de Free and Julio o algo així Mol ah, literal, sí, sí, sí. per això no feia falta ni canviar-li el títol Um, sector que feia de Dexter per exemple, Mol bon repart aquesta sí que és una pel·lícula molt Carpenter i que per jo és una meravella, que té un, un punt de gira en el final que fa que canvi totalment, o sigui és, quasi són dues pel·lícules, comença com un uh, home invasion i acaba com una pel·lícula d'homes ja de mitjana edat o ja vells sí. que s'ajunten per uh, fer justici The Double, una pel·lícula des mateix nivell digan d under the skin en quan críptic molt estranya, una bizarrada total que s'pareix molt i va molt bé per fer un passe doble amb Benemy també xerrada de lo dels dobles i tot això. oculus, una pel·lícula així de terror bastant interessant i How I Live Now, que aquesta sí que s'ha estrenat a Espanya i que és una pel·li normaleta, post-apocalíptica, per mm, sí. però que està molt ben feta. A part d'això, eh, dir que també s'han passat pel·lícules que van ser un fracàs a cants com Map Do Stars, que aquí l'han posat com se mereix, la darrera pel·lícula d'en Cronenberg, eh, What We Doing Deixados, que s'ha dut el Premi del Públic, Um, Dedes No 2 la segona de Zombies Nazis 2 que ah, encara que pareixi un poc estrany ha estat una dels que més, o, més abocionada de tot el festival ah, sí, sí, us sí. dius Zombies Nazis diu, no sé, però <laughs> diu que és molt divertida jo l'espero bastant per veure si, si és vora Babadook aquesta s'han ha, duit el premi de, del juratí a millor triu i Hay Origins que ha estat la que s'ha dit millor pel·lícula de Mike Cahill, que és un tío especialitzat en fer pel·lícules sci-fi, de baix pressupost molt indis però el meu gust, que he vist les dues anteriors massa indis són tan indis que dius atures carro perquè te passes un poc i bé un poc, poc s'han presentat mm. altres pel·lícules com Magical Girl, que aquesta sí, ja aquest, l'has tu uh, Sant Sebastià. I a Sant Sebastià. Sí. Princess Cagulla, a la darrere d'estudio Ghibli, també s'ha sí. de passar a Sant Sebastià. Exacte. I bé, més o menys això és el meu resum mm. del meu dia, sí. eh, que va donar per bastant. I que t'anar a compte, i en quant organitzacions l'organització desfestival, com, com ho valés veure? Te l'ha agradat? Uh, aquest any, la és que els retrasos... Vans ser uh, menys que l'any passat. L'any passat eren brutals. Uh, cada pel·lícula trobar-se d'espasos de, de nit que estigués una hora retrasada era lo normal. Aquest sí. any el que ha passat és que en, en Esmelià, que és sí. el principal de tots, uh, va haver molt de d'apagons, de llum. ¿vale? Jo vaig viure un, quan, va, quan estava mirant Task, se va retrasar la pel·lícula a mitja hora per culpa d'aquesta aturada de llum i, segons per això, n'hi ha hagut uns entre 5 i 10 aturades de llum. <ríe> Però bé, nostre. sobretot, el més dolent de la organització ha estat per el es tema dels periodistes, que, com cada any, de fa un parell d'anys, posen molt poc passes i és eh, quasi com es el battle royal per aconseguir que te'n donin un, no? Ja se posen allà a lluitar tot el que poden per aconseguir-ho i hi ha pel·lícules que no poden entrar i me pareix que és un poc... És un feo. És un feo per als periodistes. Jo no ho soc, no? I jo s'ha centrat, com tot el món, per internet. Però mira, me pareix un poc... Sí, dona mala imatge un poc. Sí, dona un poc de mala imatge per allò del festival. Però bé... Tot a més, queixes de que hi ha moltes pel·lícules, això o sigui, no m'apareix dolent, perquè si ni... Tio, en moltes, doncs se li lleix. Te fas una llista i si tens la sort de poder passar-te 12 dies del festival, tens per veure. No les veuràs totes, però mira, no m'apareix un... no, una no cosa dolenta. Com alguna cosa ni molt menys. Que va, que va. Porque un catàleg variat. Molt tot. variat. en eh, El, cinema, el de tipus tot. de cine que no se veu aquí a Espanya com a cinema asiàtic, que no té gaire representació en okay. no, les pantalles. Ni, sí, té ni... molt poca sortida com el Sall. Es que, o mm. estàs a Sitges o no surts. A part no. de les pel·lícules típiques, que sí que se passen a Sant Sebastián ah, i això, clar. que ja han passat per Canes i tot aquestes coses. Sí, que, que fan, fan el recorregut sí, festivalero. Sí, sí. A part d'aquestes, si no estan a Sitges, doncs... Sí, no, és que jo no, per no, això no. És, unes, és el meu festival preferit de tots els que se fan aquí a Espanya. I que t'anava a dir, uh, sí si m'ho poguessis recomanar, de totes les quals, només una pel·lícula, que diguessis, m'ho recomanar aquesta. Uf. Sé que és una pregunta un poc complicada, però en quina t'acabaries i, i per què? ja, ja dic, si si t'agraden un poc les uh, pel·lícules d'acció i això, de Raid 2, allò m apareix el millor que s'ha fet en els darrers anys d'aquest estil. És es veritat que... Si no, te, si no et des que se fitxen a la realització de sa pel·lícula, te pereixerà una altra pel·lícula de tioos que se peguen, hòstia. Però si eh, pot que t'agradi un poc tot, tot això, és eh, com, com més que és es que, és com se mm. fa, doncs jo crec que disfrutaràs, perquè és que, ja t'he dit, és una meravella de sa realització. Si no, eh, under the skin que aquesta tampoc crec que s'estreni a les pantalles espanyoles i me és un error perquè és una pel·lícula molt recomanable. Bueno, haurem de confiar en Cine Ciutat, tal vegada. Sí, és més segur, és l'única que crec que ec, ec, és l'unit puesta. Sí, aquí a Palma és el que ens queda, confiar sí, sí, és en referent, la Cine Ciutat. Sí, bueno, pues, si no li voleu fer cap pregunta al propòsit del festival, passarem a comentar la pel·lícula que duim avui, que és... Es... One girl, o Perdida com s'ha estrenat aquí a Espanya Bé, pel·lícula, per qui no ho sàpiga, és una pel·lícula dirigida per David Fincher, que bé, és director de molts de, molt de films molt famosos, com Vull ser Millennium la versió americana, la red social El curiós de casa de Benjamin Button Zodiac, Seven, El club de la lucha bé, entre, entre moltes actes Uh -huh. es, bé, ja podeu veure és un director que està molt avançat a dirigir thrillers per dir, Dan no és una excepció és un altre protagonitzat per Ben Affleck uh -huh. que qui no el conegui pues, ha estat, recentment s'ha fet diguem, famosa per la polèmica que ha tingut de, sí, degut al nou Batman uh -huh. i bé, a part també va ser protagonista i director d'Argo, una pel·lícula uh -huh. que es, se va estrenar recentment i que va guanyar l'Òscar uh -huh. I bé, ja, xerrant un poc de, de sa pel·lícula, jo diria que és un thriller d'intriga, que com ha dit en Mateu abans, xerrant d'una altra pel·lícula de Sitges, ja, es, es, es com a dues pel·lícules. Ja? Mm. Té un punt de gir que t -t toca tot el que, que penses a propòsit d'ella de, de mateixa. Mm -hmm. I també una altra cosa que m'agrada molt, bé, abans que Antoni i en Mateu, que també l'han vist, començin a si no comentar, perquè si no, t'està xerrant jo només, una altra cosa que jo m'agrada molt, és que té una crítica molt important en els televisius en particulars però bé, crec que tot el món de la televisió inclús de l'audiovisual en general mm -hmm. crec que hi ha una crítica bastant potent i bé, també eh, diguem, en quant a lo pedagògic crec que conté una crítica bastant important cap als pares de, de Neymi que és, bé, és la protagonista a la dona de Nick, que és qui interpreta també Ben Affleck i que està interpretada per Rosa Montpig Mm -hmm. i bé, que, que una crítica també bastant important cap als pares, no, no sé, què en penseu altres i què voleu comentar d'aquesta pel·lícula. Bé, com tu dius, una de les coses que més m'ha agradat a la pel·lícula és, és com mostra eh, tot lo de els mèdits en mitjans de, de comunicació amb eh, tot l'abrotó que hi ha darrere, com s'aprofiten d'aquestes històries personals per teure tot el suc que poden i convertir una persona que ni se sap realment si és culpable o no, posar-la com un assassí, però ja directament sense contrastar ni, ni res. Això és una cosa de les que més me van agradar. No sé si... uh, jo per jo és un poc difícil xerrar aquesta pel·lícula per no... Sí. per llevar aquestes sorpreses a la gent. Mm -hmm. Ja dic que són dues pel·lícules, això ja... Ja, ja pot generar spoiler, ja sí, sí. sí, perquè és, és delicada xerrar d'aquesta sí, sí, sí. pel·lícula. Jo crec que està molt bé, per exemple, el, el màrqueting de la pel·lícula i se molt que en Fincher està també darrere del propi màrqueting de la seva pel·lícula, perquè realment, aquest tipus de pel·lícules que tenen aquests girs i de més, Eh, s'ha celebrant la bova en Barcelona. S'ha i els tráiler tocont el millor, te mostra cos de la primera mitjora de película i sí. ja està, res més. I a part, i, planos i imatges que ni siquiera surten a esa película. Sí, Engana molt els tráilers sí, sí. i crec que ajuda molt a anar borges a película. Sí, està, està jugant molt bé en la publicitat. Ara que dèieu en quant spoilers i tal jo ara aquí funciona un pot de control positiu perquè no l'he vist, aquesta pel·lícula i el de les dues pel·lícules que heu dit, que és com, si fos dues pel·lícules no m'ho pren com un spoiler, sinó m'intrigua és a dir, m'ho fa encara més perfecte pues. mira, inclús, ara, ara inclús te faré un pot més d'espoilers no, no, fotis. són dues pel·lícules però que tenen un net a comú que sí, sí, i que comú. per allò és un acte que canvia molt el, el significat en el principi i en el final. Uh -huh. En el principi sembla una escena... És es, el es es típic estereotipo mm. de pel·lícula. Sí. No? De, de la de de la 3 sí, sí. per la tarda. Sí, que, sí. exacte. exacte. Això. Comença sí, com sí. molt apercible i tal i al final és com truculent. És una cosa I tant, que... això s'ho nota molt de la mà Fincher darrere que mai fa una pel·lícula diguem... Eh, bonica, eh? perquè tot el que toca, eh, dius hòstia, quin, quin món de merda en el que vivim, sí, perquè sí. sempre mostra molt això, el brutó que hi ha darrere sempre trau el pitjor de, sí, de ser humà Exacte. i se li dona molt bé, en la veritat se li dona beníssim, uh -huh. jo és un dels meus directors predilectes, de... i la veritat és que no ha decepcionat i en aquesta pel·lícula, ves una pena que ara no tenim cap dona per comentar això que diré però crec que no sé que bé que aquí, per aquí algú vulgui dir alguna <laughs> cosa, però crec que la psicologia femenina està bastant ben retratada. Tota la obsessió de la infància i de Naomi amb, uh -huh. amb ser on pot ser millor o, o ser com els seus pares, per perquè bé, això crec que no és un gran spoiler els pares, no, perquè surten els principis. Sí, perquè no és cap, cap espol·les pares escrivien una novel·la basada en sa seva filla. Una sèrie de novel·les. Exacte, basada, basada en, sa, en sa vida de sa seva filla, de sa seva infància, però fent-la millor. Uh -huh. I clar, ja sempre, com que tenies complexa, de no arribar a l'alçada del de que la seva ficció sa mateixa sa seva ficció, prometia. No? I crec que hi ha un lloc psicològic que crec que en fin ja s'ha retratat molt bé. O no? no que sé. els pares són un fi de putes. Exacte, bé, eh? I que ella com que té un poc escomplexa que és de mai arribar és el que mm -hmm. s'espera d'ella. I crec que és un, algo que un poc... En, bé, ho pot tenir tothom, tant com dones, però crec que és algo que bastantes dones tenen a la nostra societat. Mm -hmm. Perquè crec que les dones es vegà, bé estan més... Machcadeades o més marcades diuen per, per estereoits, tant de valis de uh -huh. tal que són inalcançables i que crec que des de petites amb besssos els imatge com molt més. I crec que som de crítica d'un Fcher bastant important no sé com pensar, estic d'acord no, sí, sí, estic o sea, bastant sí, és un dels detalls que, sí. que li dona aquesta potència a la pel·lícula sí, sí, que ja que va... no, no se li escapa res en uh -huh. hora, en sí, sí, en, i en part també gràcies a la interpretació genial sí, de la Rosa Montpà sí, sí. eh? sí, eh? sí, la veritat és que, és que, és sí. que jo la, no la tenia gaire vista no. No, no, no, perquè no és un actriu que, no. que sigui molt prolífica he mirant un poc i he vist que havia estat a Bienvenidos al Fin del món una pel·lícula que que, sí, sí. a l'igual que N.M. i que l'has van contrar la temporada passada la uh -huh. dur, i ha ja, estat a Ira de Titanes és una part de Furia de Titanes però poca cosa més o sigui, no, sí, sí, no fe... i la veritat és que jo en sí, aquesta pel·li que és el seu primer paper protagonista mostra la cara i se creu dels personatges no? sí. i realment te l'ocines no? sí, sí, sí, sí. També s'ho pots xerrar molt perquè, si no, no són spoilers. Sí, sí, ja. es que és he dit. Sí. Hem de dir que ho fa molt bé, però... Exacte, no, s hi s hi és, és, això, és molt complicat xerrar d'aquesta pel·lícula uh -huh. i jo ja ve a moda de conclusió menys personal. Després vosaltres podeu fer la vostra conclusió. Uh -huh. És una pel·li que jo recomanaria, però a pesar de que m'ha encantat, recomanen reserves. O sigui, crec que és una pe·li uh -huh. que no pot anar a veure tothom. O sigui, no és una pel·li per tot el públic. De fet, bé, jo vaig anar a veure'n l'en Toni i varen tenir experiència de que estem esperant de fora a la sala i va sortir una dona, això sea, o per lo primer, després n'hi ha una altra. O sea, va sortir una dona major indignada, indignada en la pel·lícula perquè ara que oh, no havia acabat d'entendre o s'esperava una altra cosa, s'esperava un mm -hmm. típic teledrama de antenatres sí. com han dit, de i de, de, de, de, de sabado per la tarde <laughs> i clar, va sortir indignada en sa pel·lícula per tant, és una pel·lícula que jo recomanaria sobretot en es que hi hagin seguit un poc en Fincher o que els hi hagi a Cinder quan, quan va acabar sa pel·lícula teníem sí. un matrimoni d'hora que havia tenir 60 i bastants i la dona va dir que final massa estúpido ¿saps? Sí. De... jo m'apareixo un final jo, jo, brutal jo m'ha semblat un final magistral jo m'ha semblat sí, sí. millors finals que, que he vist aquest any mm -hmm. sí. molt bé, molt bé. crec sí, que és una conclusió molt sí. bona és jo dic que també és vera que ten reserves per recomanar-la precisament per una cosa que vaig notar quan vaig anar a veure-la al cine que és que és una pel·lícula eh, amb un humor molt negre i la majoria de la sala no rolla en cap moment eren bàsicament el grup on soc anava que mm. mos xapava en el cul però l'altra gent estava com inclús un company va dir que els de la seva diu, per què se rien esta gent? i deia, home, és que té un sentit sí, de l'humor és que la pel·lícula sí. és, és, és un thriller però molta comèdia sí. però clar, és una comèdia tan tan negra que és lògic que hi ha molta sí, gent clar, que, no, que, sap, que no ho agafi. Es riu inclús en moments que és riure, però més d'incòmoditat. Sí, jo, sí, sí té un humor molt d'incòmoda. Que t'estàs pensant sí. d'incòmodo i que, sí, i que sí. rius com per alliberar un poc aquesta tensió. <laughs> saps? Perquè hi ha que riu i tu molt bé no saps per què t'estàs riure. En plan, és de pura tensió. Sí, sí, sí, és vera. I, crec que és una que, que ho té molt aconseguit. Uh -huh. És una de coses que més me va agradar. Jo Personalment, jo aquesta pel·lícula la veig com el club de la lucha, però des punt de vista del matrimoni. <laughs> sí. El Brutal Lucha és una de les pel·lícules que m'agrada més, però no dir sí. que ets la meva preferida. Jo també. I la compara amb això, és a dir, la temàtica, és a dir, la pel·lícula la veus igual, però des del punt de vista de, de, del matrimoni, no? És dir, mm -hmm. Sí, és veren, és veren. Però... S'intenta sí, sí, sí. crítica aquest, no? Tant mitjant de comunicació, no? La manipulació que ha mm -hmm. cap cap de societat mateixa sí, en general, sí, cap, sí, sí, cap a sí, tothom, és... és que en final ningú no la salva sí, sí, aquesta societat sí, sí. Me, totalment mediada està que en les crítiques, final no salva ningú ningú, no, ningú... Sí, això que deus, eh, que d'un poc aquesta idea de dir tots són punyeteros, eh? vull dir, és una que, sí. en general en cinema encanta, que en aquestes pel·lícules troc que queda molt ben retratat i a la vegada, eh, crec que ja han comentat me seu dia, un efecte que jo demans eh, de Neomín, perdó, eh, de Neomín s'afecta Black Mirror Escolta, mm. te veig amb aquest sentiment de... Sí. sí, sí, sí, sí. Que te deig un, un, un, un escos, una... sí, sí, sí. un passat Sí, exacte. Són aquestes pel·lícules que tenen aquest final, com a desgarrador, quasi-casi... Sí, aquest és d'això, desgarrador, però molt sutil. Sí, sí. A part, aquesta pel·lícula, conté que aquest to d'humor, tampoc és tan passat, però és que està i que és fa, que és com... Ja... Exacte, es que, que to, I te eh, deixa... És, és, és que tot es troba. Incluso t'acabes un, que... un segon pensant, ja acabat, en plan, ara no... O oh, ha oh, oh, de continuar no, no, això. No, que en qualsevol, en qualsevol moment t'acabi. Saps, no de si sí, t'acabi, sí. Claro. Exacte, exacte. És com molt raro. I mira que la pel·lícula no és que sigui curta, però quan acabes... Jo com que es fa que esgueix més en plan... Sí, em dius, compte'n més, no? Vinc com acaba això, sí, però sí no... És un final que et deixa sofrint, et deixa, sí, sí, deixa sí, patint. No? Oh, oh. En Fincher dolen, finche... eh? no, és dolent per això i tot. Fins final. Vaya estúpido. No, no. Allò que hi ha imatges dins. Això és perquè no ho han intentat, bàsicament. No, també és d'això, complicat. Sí, és una pel·li que molt és recomanable en reserves. Uh -huh. Jo, algú que no estigués molt costat a costat de veure Thrilling, no, que és una pel·lícula que a mi mare pues, no li posaria. No. no. Posaria, la veuríem d'altres i amb gent que, que hagi vist un poc d'en Fincher i això sí, però a Somerski uh -huh. no li recomanaria perquè no. Jo, per però afegir no li... un detall, a mare, que li agrada molt que li conti fins i tot el final de les pel·lícules, quan li explicava la pel·lícula, pensava ostres, és que L'història tampoc és tan bona, saps? Has de veure la pel·lícula. Totes sí, sí, totes sí, sí. És que no és el mateix contat que... Exacte, s'ha de veure. Vist, és que la no, no, no, no, no. història dona per això, per sí. la pel·lícula de dissabte sobre baixa de... És la idea i, clar, és la típica. N'he vist 50 em veig una cada dia perquè entenem les fabriquen com a xurros no sé d'on les treu eh, no, aquesta pel·li em veig una cada dia d'aquest estil vas a filmar a filmar Infinity veus set notes tres dos sí, sí, sí. sí. aquestes pel·lícules sí. i tant bé doncs pues ja si no teniu cap conclusió més tornem per tancar -se la secció de cinema i ara passarem en el bambol de la setmana Bé, bueno, Marc, avui com els durs... Tu... Bé, de, avui, com bé ja has dit, passàvem a de la setmana i com que ja en duim un prei, eh, voldria repassar un poc és que duim i veurem quins trobeu que han estat les més memorables i quins no. Fins ara, en duim a de la setmana de na Joana Maria Camps, na Esperanza Aguirre, en Juanca, el nostre ex-rei, Nadia Arias Canyete, en Lloran Juguet, de la universitat, amb tot el d'en Nadal... Pensalles. i. Eh, també una mònica de Oriol que aquella bassa es programa que ja no hi ser, però que ja després l'escolteva i deia, però veia borrades que veia aquesta dona sí, sí. barbaritats, barbaritats autèntiques barbaritats el govern va russar en tot això d'estil que s'han deixat en ridícul un sí, i sí, un altre sí, pitjor sí, allà en, en duites es governen en pes sí, sí, exacte i després en Gabriel Campany que era un bambol històric per així dir tot el Bosch i llavors qui va tornar a anomenar -cre crec que podríem fer un, un breu repàs de cada qual perquè sí, o sigui, exacte, estaria, estaria però, bé per refrescar no? un poc de memòria de, de Tsollens sí, Joana Maria Camps, bueno, crec que quasi-quasi no va val ni a refrescar no. és a dir, es li diuen samoma, s'acaben pisos, <ríe> <ríe> bueno, n'ha sí, fet que n'ha fet moltes, es trepitja, l'ha liat bastant part de... Una guerra va ser per quan va arrotllar la moto del policia perquè no li posa sense multa, deixant-se ah, el però... permís de conduir. <ríe> En, bé, el rei Joan Carlos quan va abdicar, van fer un poc un repas de la seva vida que passava bastant. Sí. Té moments molt molt molt memorables, molt memorables. Treta, <tots> va quedar desanur d'angarina en aquest repas. Ah, també també oh, ets un dels Ah, sí, sí, sí, no. Un molt Clar, clar, Però, bé, perdona, ho he mogut deixar a'tres mitjans. Perdona, com ho estàis? Vareu voure els que li valen fotre en Esperança i Per part de de la 7. han dit, saps, s'ha dit. ja plasmat. Home. Sí, sí, sí. I Benpack, ja. Eh, conven de be de mogut deixar nou per tot lo de Duquem Palmada i tot això, que també va ser no. un pq no. un bon moment. Nàries Canyete, que era el bueno, que se presentava com a eurodiputat per part dels PP. I... Eh, és que era massa intel·lectual, sí, sí, massa i... espavilat. <ríe> ah. Sobretot com per això una dona, com deia ell. Claro, no? No, bé, evidentment. No suposat. Sí, sí, sí. En Lloran Jugot, que bé, va, va aconseguir el títol doctor honoris causa en el Rafael Nadal, que no ha fet absolutament res per això avui... I... Hombre, ah, qui saps, tenen... igual, igual que de seu llibre, igual quatre pàgines l'ha de ser, És possible. Igual ja, doni, igual ja dona, però... No sé si li va firmar mal llibre o però... alguna cosa, no? O sigui, perquè... No... Era un pa... Vull dir... Sí, Encara les tinc menys presa en la boca amb intel·lectual, però ojo, que igual... No, men, que ja ho diguin, res per anar al fantàstic, molt bé, no, no tens res a dir. Ara, donar-hi's causa... En sèrio? És com... <laughs> de què? Hombre, però firmar la camisa de les fills Joan Suga i dit, però vinga, va, doctor. Vinga, va a dir, no? Claro. Bé, mònica de Oriol, que, si no m'equivoc, per mi va mullar que... N'ha no mullat preferia... tanta, n'ha no mullat tanta. Crec que va mullar alguna que, com dir, preferia no de dones per si estem a baixa de maternitat. Sí. O... No, no m'ha regalat que també en queda, sí, però de de de va ser que els ninis eren perquè volien i que, clar, una societat que em cercaria de vagos i idiotes, el un mínim era massa alt per, per ser <laughs> no. gent en secret. Que... No, sí, al sí. final és, és una dona que volia que s'havien fet feina gratis, i veig que ses dones... Però és un poc raro, perquè jo crec que ella no és ni homo ni dona, està por encima del bien i el mal. Perquè sí, és dona, un poc... Però ella vol que ses dones estiguin tancades a cuina, però, clar, ella també hauria d'estar, perquè en teoria és dona. O sigui, és una dona que té una mentalitat un poc confusa, un poc estranya. Mm. perdida no. podria sortir a sa pel·li, crec que si en fintes l'hagués conegut, l'hagués donat un, ficada, un paper ja, eh? i, i, i, i, i hagués guanyat... Punta més, un punt en més. Sí, segur. Bé, bé. Hauríem de amb ell i passar-li el número perquè estaria interessat. Exacte, una espècie de Margaret Thatcher o alguna així. No? Sí. <laughs> segur, segur. Bé, llavors es, es goberen per tot lo d'estil. que Varen suspendre cautelarment l'ordre de la conselleria, es decret directament se va anul·lar. volien recurrir no varen recurrir... Desastres. Desastres. Tothom en contra i era un poc per això. d'això. I en cap el company va ser és ministre d'agricultura. Bé, és el ministre d'agricultura que s'en va a en amb Bosch que fa esa caldereta de llaosta, amb vaixampacito, a cobrera i fa poc i va tornar duna mona. Que, però és que fons propis no sé si... Sí, el <ríe> sí, sí, sí. greu no és que se n'anigués a fer una caixereta, que, no. que, que massa bé jo també ni sí, jo, dir, jo si m'ho no. i vaig El greu és que va anar en fons públics a, no, sabe, en fons sí, sí. Sí, paga el poble, to paga-ho to paga-ho Hores extra de que duien les barques Hombre, contava però... com hores extra, no. ni... <ríe> Massa sí, bé, massa sí, bé. Sí, sí. I ve poc això ja han estat el Bumble, vull dir, hi hi troquen hi ha de molt memorables, els d'en Joan Carles posa donat, en Joan Carles modona, de... molt graciosos. Entrat xalafà. Sí, és dir, que la família real té una densitat de Bambles important, perquè també hi ha Nora i... Sí, bé, l'infante... I l'infante que no recordava res... Les reines, si tires un pot també I pot estar allà... Té un camps també molt, bastant memorable mm, i ara últimament, ara m'agradaria comentar un Bambles que últimament també ha donat bastant de joc i és anar a Mato. Ara, realment eh, deixa bastant... Que desig... Vull dir, per fer un pot sa... tenir un pot de malícia, una ministra de sanitat que no ha Mato ja <ríe> en certa malícia.ment sí, ja. sí, sí. no, no té perquè, però, però, però sí, eh, és, eh, no queda molt bé. Eh? És un xiste no. fàcil. Doncs. <ríe> bé, però han tot deixat de ser volal.' dues es cura cap aquí per raons que aparentment ja no entenc. jo crec que no. moltment ten per què. Posa, és dir, bueno, en el final l'infermera és el contagi dèbola, maten en escà i tothom s'ha aixecat en defensa d'escà i tot això i ara després de tot això diu que vol esportar el es, es protocol de seguretat contra el seu al món com dir, perquè ho han fet molt bé sí, sí, mira us quin protocol perfecte, més no? guapo que tenim la sí, sí, sí. no eh, fulla de ruta està marcada i és molt clara sí, sí. jo t'ho dic, tu retalles en sanitat inverteixes en hospitals privats però quan té un de d'èbola no l'envies a un hospital privat, l'envies a un públic. Exacte. Allà, quan t'agres la penya, mates a la gent treballadora, a la que estàs a tu, Y, por tanto, reduce ese esparo. Eso no me madurez tan sanitaria como económica, magistral. Yo sé jugar de la vez rodona. Yo, en el fondo... Digne Hitler, tío. Sí, sí, sí. Que, para mí es en Hitler, en el fondo, no hay chapuzas. Que se sí, eh, de concentración. Eh. Sí, que si, sí. si resirma... Yo no te resirma. Sí, Hitler presumía. Era, era, era, era, era, se no me lo sobraba, en Hitler. Se contalle, aquí se contalle. No es claro, culpa no, seo. Sí. ¿sí? Se acabó claro. formando. En Hitler no Bueno, nada. No, no. fue bastante más Sí, no, no fa, tant. No, però ja voi dir a tot el protocol volguentes ah. protocols protocol. pot protocol, poso molt guapo, tot lo que tu vulguis. Per majes, sí, no, no, estan de puta mare, sí, sí, sí. De dol, no dir, no vem, segurament, i fins i tot la enfermera no dut que, que és incomplida els protocol Jo ja dic que un ministre de sanitat que prena decisions com que eh. no, vull dir, Sí, no, i haver la tens un cos desatgèsit, especialitat amb aquest tipus de qüestions per què no ho durs un hospital militar? Oh, oh, que s'encarregui i oh, se't llessi. O directament no dur-lo, perquè segur que a Àfrica estan molt, sí, més, habituats més. Amb, estan sí, molt sí. més habituats amb aquesta malaltia i que molt més preparats que als hospitals d'aquí. Sens que, dubte, però, ja que la durs sí, sí, sí. tens hospitals militars. També, no t'arrisquis no, no te sí, sí, sí, de ja. civils con Exacte, és això, hospital de exacte. campanya, no una i... per a algo això, no? No sí, sí, no tan, no, no i fer guapo, que, que, que fan no. molt guapo amb el seu traje, no te no són sí, sí. sí, sí. de Porto, ben plantada. Ens hem atreiat, fan guapo per a joder, estan per algo més, no? Sí, ah, no, igual no. Vull, vull dir que para que us un dos pots no. serveis que no en realitat pràcticament gens, vull dir, els han d'emplear, no? Sí, sí, que tenim allà. Sí, sí, no d'emplear, ojo, i no per la conservació, que Ai, ai, ai. de una botella, no? una botella, que eren, una botella crec que la van tenir no la van tenir no, no la van tenir és vero U, però això és un error de... hòstia sí, no, sí. no, no, una botella no. dona per una història exacte es que mos faltan programes hi ha massa gent per sí, ficar-la que... dins mos l'han deixat <ríe> no tenim de... tant de programa <ríe> sí, sí, exacte d'aquí que fa s'han bambles històries ara sí que mos, mos deixàvem en ojo en Bárcenas és vero en Bárcenas ostres, també no el feren? Com sí, pa, en Barcelona el Barcelona no, no el no feren no fer? Sí. Ostres, no el recordaré, a veure. Barcelona sí, no sí, el feren. Sí, que no l'hem hagut de fer. Claro. Ja són altres vins. El, el, <laughs> el voler, I és que no hem fet, de moment, però qualsevol dia hi serà, a Sant Rodrigo a rato Exacte. i s'ha estallat en negres, que jo estic esperant, sí. a més quan m'arriba, a la meva. Sí, sí. Que només entenen ells, que jo, nosaltres estem ben volats. Per soporat. Sí, sí, sí. si jo no estic en compte de l'estari estic en compte de que no m'hagin donat una jo és un poc com a fot és un poc lo que diuen sí, sí. pues en el endacaris muertos i ¿no? tu què harías? jo què haría? segurament me aprovecharia pues ah, suposa pues, sí, pues, sí, sí, sí tant, tant i també un poc aquí el repàs de Bambles que han tingut fins ara sí, veiem i amb aquest repàs dediques per programa per a Stop Bumbles, i sí, cada sí, qual que se n'assabirà sí, els millors ara faríem dues setmanes de reflexió i sí, sí, menys quins són sí, sí. els preferits es que això és el més important que anar a votar eh? perquè és sí, sí. número 1 no sé qui posaré eh? sí. la, competència, la competència realment és un dilema, és tot un dilema. i tant, i tant, <laughs> sens dubte ben bé, bé do, per a concluir el programa i ara en Marc ens deixarà amb una cançó que bé ens dirà quina és I... Sí, és una cançó del disc de, de, de crònica sentimental de, de radioactivitat el llibre del qual va fer la crònica en Marc en el seu moment i que ara hem pogut posar com a pista rememora. i sa cançó Rememora, ah, rememora ah, Antoni diu en, rememora, plan, en plan en poètic, poètic. No són dissències, no són de lletres No són de lletres i de, sí, per despedir, posant-se cançó Nadie de Kindergarten. Perfecte. I de adeu a tots i fins al proper programa. Fins al proper programa. Adeu. adeu. adeu. adeu.